«А ти хотіла бути такою щасливою, Марійко?» «Тіточко, а ви, пане Хмелинський?» – питався доктор. «Так чому ви тоді не кажете? Чому не хочете бути щасливими?» Молоді глянули на себе, потім на доктора і графиню. Хмелинський підступив до доктора, панна Марія кинулася на шию графині і кріпко-кріпко притулилася до неї так, як робила це колись з дитиною. А може ти не хочеш його? Тіточко, крикнула панна Марія і затулила її уста своїми гарячими устами. Так тоді, сказала, беручи її руку і подаючи Хмелинському, най вас Бог благословить. Будьте щасливі за нас. Будьте щасливі за нас, повторив доктор, кріпко і довго тримаючи їх у своїх обіймах. Антоні. Казала графиня до старого Лакея, коли цей з чорною кавою увійшов до їдальні. Прошу казати у великій їдальні розставити столи, накрити їх гарно, винести з пивниці вина, кухар найжарить усю рибу, яка лиш є, з пекарні видати торти і тіста і покликати службу, всю службу з двора, від найстаршого до наймолодшого. Як буде готово, прийдемо всі четверо туди. Проведем нинішній святий укупі. Служба зі своїми молодими панами. Ось вони. І показали на Марійку і Хмелинського. Антоній глянув, підніс брови, же сиве волосся, уста його стали дрижати, і щоб не показати, що плаче, розкашлявся сильно. Слава Богу, слава Богу, шепотів переводячи дух. Обіг! щоб у цілій палаті рознести дивну новину Кінець озвученої книги Читала Галина Довгозвяга Київ 2001 рік